romanța rozinei. Guerlain a botezat parfumul Voila pourquoi jamais rozine. Guerlain a botezat parfumul extras din cupele de crin, cu numere necunoscutei boeme sau aristocrate, ale cărei bucle blonde, decolorate sau pudrate, a cunoscut întâia oară parfumul cupelor de crin. Guerlain a botezat parfumul Voila pourquoi j'aime Rosine. Rosina. Unde e Rosina? Un strop uitat într-un flacon se întreba. Unde e Rosina? Un strop uitat într-un flacon schițează în grota de cristal regretul cupelor de crin, cea străinate de grădina din care le-a cules o mână de trecător sentimental, jerfesc blazonul zonul florentin pe balustradă de balcon. Guerlain a botezat parfumul Voila pourquoi j'aime Rosine. Guerlain a cunoscut-o, poate, dar când și unde și în ce fel. Guerlain a cunoscut-o, poate, și-a iubit-o, dar rozina? Rozina l-a iubit pe el? Parfumul lui Guerlain îmi spune că în golul cupelor de crim divinizatele nebune n-au picurat decât minciuna și că rozina a fost nebună și totuși el o cântă și astăzi în blondul cupelor de crim. Guerlain a botezat parfumul Voila Bourcois de Rozina.